سورت ما صاحب کی 240 نزول کې 47 پسوره پس واقع نه نازل لې دا وړې دي سورت ته صلی الله علیه و سلم ته په دوه خبرو بنجات المؤمنین وحلاکل مشریکین دو خبرو باندې تسلی ورکې مبلغ چې مؤمنانو مونږه کو توالا نجات ورکې مرګر ہوتا دي او مشرکین منکرین الله با الله حلاک ورکې تبا وبي تسلين بي عليه السلام تا بنجات المؤمنين وحلاك المشركين وجاهلي مؤمنانو ته نجات خوشخبری او تسلي او مشرکين او منکرین او دا دا عذاب دا هلاکت ير دا, دا رب ددي صورت مخي صورت کې مسئله بیان کړه او رد شرف البرکاته اوکو نو پدی صورت کی وی چاچه دا مسلاو منلا نجاد وورکم چاچه او نمالنا حلاق بیکم بلا, بلا ربط مقی صورت کی رد شرف البرکاتو نو اس پی دلتا او وصر پی دلائل اقلیو مقی اقلی دلائل مدد صورت کے پی دلائل نقلیو پیشکی دا انبیاء علیہ السلام دا انبیاء علیہ السلام او واقعات پدی صورت کے بطور دلیل نقلی پیشکی تواسین میم الله کو یہ پمانہ دی حروف یاد الله صفات ته اشارہ ده پا زطول سین سلامن میم مالک او ملکیت ته اشارہ تل کایاتุล کتاب المبین دایاتن ده کتاب دی المبین دوازه مبین قران کې ګوره چرته چې د قران صفات راشي مبین مبین صفات راشي ګنه نو دا اشارعی دلائل نقلیه و تجدی صورت کے دلائل نقلیه بیانی یو گو را مبین لفظی ہوئی رسو گو را واقعات کی ورگی دامبی علیہ السلام نو دا مبین لفظ اشارعی دلیل نقلی تا تلک آیاتو الكتاب المبین دا آیاتو نده کتاب دی مبین واضح فالعال لکا باخ و النفسک تسرید نبی علیہ السلام پیغمبر کتاب بیانوا مسلم پیشکوا خلق بمخالفت کئی <تصفح> خ خلکو د مخالفت د ووجه دونه پهځان غم مرااوله چې دنه اصل ممسله پاتتی شي ف لالهکه باغو کا شاید شایدته حاله کوونکې خپل ځان الله یکوون مومنین چې دوی ایمان نه راړي ان نه ش الله وکهخواښ شي زما په زور نوونه نه علی من نه سما رابلګم په دیبانې داسمان دا د دا بره نه آیتته نخه داس دلی لو نخه اض به پیر لږم فزلت اناقهم چوبگر زیده دي شټونه لا هدين خطا حضور خازعین عاجز کون کی الله وکوا غاړم حضور به مؤمنان کوم حضور ایمان مقصود نه ري و ما یاتیم من ذکر من من الرحمان زجر نرازی ته من ذکر بیان قران من الرحمان دمه ربان بادشاہ تازه تازه کتاب نو په د نزول لخان نور قران الله کلام دا صفات دا اللہ سی دی او صفات د الله سړي قديم دي او حديث نه دي نو دلته وګوره قران ته محدث وي نو ولې د الله صفات محدث سین نه دلته قران ته چې محدث وي لګي په اعتبار د نزول نزول نه وی کیږي نورو قديم کتاب او ما یاتیم ناراضی دي تمن ذکر بیان او قران مین الرحمان مهربان بادشاہ نو محدث تازا تازه تازه نزول إلا كانوا هو مگر وی دې دی د دینه موریزینه مخړون کې همیشا فقط کذبو بزی دروژنو غنره حق پس یا تیم زره چې بې دي راشي انباو خبر وانجام ما دا غسکانو بیا سازيون چې دیور پورې ټوګي کولې اولم يرو دلیل عقلی دی او زجر پینکار اوی دینو ګریل ال عرش ز مکیتا کما بتنا سمرمون زرغن کړي فیا بدی کې من کل زوجین کریم ار کهس م بوتي کریمین فایذمن فایذمن بوتي کړي دین دلی ننیش ان بهشګه ویزه لکه پدیکه آیات خامخېبرت او ماکان اکثر مؤمنین او نه دي اکثر پدې کې ایمان راوړون کی وینا ربک بهشکه ستار لو هو العزيز الرحیم خامخا زور اورد او مهربان دا آیات به با بار بار راځي هر واقعہ چې ختميږي نو دا به راځي او ماکان اکثر مؤمنین وینا ربک العزيز الرحیم عزیز کې به اشاره وی عزیز الرحیم کې اشاره به داوېده دا سورت ده دا وسوا او حلاکوا الجاهدين کنا نه نربا کبه شکه ست عرب لو هو العزیز په دشمن تباہ کولې شي حلاکوا مشرکین الرحیم مهربان دې په خپل بندګانو نو خپل مرګرو مؤمنان له نجات ورکولې شي مدا به اشاره د داوود و ایذنا دار ربک موسی انیت القم ظالمین په دغه واقعیاتو په سلسله کې دلایل نقلیو کې په داوا واقع موسی علی السلام نو موسی علی السلام واقع دلتیره پار چاغه مساله بیان کړه چا چومن الله نجات ورک چا چومن اغه الله تبا کړه د مقصد د پاره داواد او صورت کې واقعیتو جدا جدا مقصد د پاره وي وایزنا ربک اوخ چی حکم کوستارب موسی موسی علیه السلام تا چانه تل قوم ظالمین لاړش قوم ظالمان وتا فرعونانو تا قوم فرعون چې قوم د فرعون دی وته وایا علایت تقون ولید دو د اللله ن نه یریږې ش نه پر خه و موثالله سلام را بیا ز معربه ینې ب چې مخاف یاریېګم یکس زیبون چې ما به د روجن کې مطلب یریږي او مطلب دا س نه خبرې نیم چې ما د رووج کې ځکه ا سړیولله موردار کړی چې ور ش یبینی کې مړی ک زمون سړی وجلې نو ممسلب به پاتتی شي نو دایره د را او قذې ملک ممسلب به سنګه او دیمه خبره یو پدی هرېګم نه حفاظت مه وکئ مصره سره وته ورچی دیمدا ویزيقو صدري او تنګيږي زمای سینه و سره ل رازي دغه جلالی پیغمبرو چې څوک تکذیب کین نو بیا مال غو سره رازي خوب باور کوم از نه دلې سوور او دویم دا ولایانت رقلیسانی او نه چلیږي زما چبا چبا میږي چلیږي نو باز په دینوی پویښینی مطلب دا چې د موسی علی السلام په چبا کې لوک نتو نه نه نه چې لوک نتو نو د خپل پیغمبر د عصمت نه خلاف شو نو پیغمبر چاړی خلک ورخان دینه الله په پیغمبر د حالت نه راوړي چې د خلکو د خندای شي دې څه مطلب دی غوسه کېګم نو چې غوسه شوم یو سکو ور کوم مطلب او دیم دا چې ولایانت چې غوسه شوم نبی هغه جبا کار نه باری شړی کاری هغه ډیر چسبه دي چې غوسه راشي نو د غوسه په وخت کې بیا خبرې مت غړي وډی شي نو په غوسه کې بیا ما نه خبرې غړوړي نو په کار د چیرې سره وروړي فارس اله هارون پیغام الک اولهګه دنووت هارون علی السلام ته چې غرا سره نو کومه له غوسه راځي چې خبره کوي نه مطلب او بلدا دا وله لای زمبن او د دې په ما یو ده او ګور دققله وي په ما یې صدا ګناه نو موسی علیہ السلام نے بہت بڑا گناہ کیا تھا مدودی صاحب دغځه تو غرزمبون زم بکړل الکا زم یو یا مانادا ولو هم لیا زمبون د دې په ما باندې با ګنا ده خدای دوی په خیال ګنا نه ده دوی وی زم جرم میکړل سړی را لوجله او هم جرم نه لیکړ ما jihad کړل په دارې حرب کې په امریکا او ہندوستان کې سړی کافر دې سړتنه وروي شو مرداري کی jihad یو کو کو ګنے او جهاد نا ده اوانیسان که انگریز دادا دادا سٹ نو داد گناه دا که جهاد ده نگه دکن نو جهاد میکرده ده خدا دیپنیز سده جرم دی وله همه لیه زمبون او یا زمب زمسده وی زمب بوجته بوجه بوج کې که بمویلی زمب مانه دا نم بوج راضیه و شیر کې و بیها علا دهری و به بهاله الدهری ذنوب دغه یادوې کنه قران کې بیا چلاوه ولو هم لا یذمبونه او د دې په ماباندی او بوچ دې او توان دې توان او بوښت وې مړه فا خو یې ریګه مې یقتلون چې مو وجنی اسنه چې ورشم مثلا میکړینی او مو وجنی نو خبر و پاتې شي قال تسری قالو ور تعالی کلا هر گزا سینی شکی ده دلګو تیم نشی راوړی فاز حوالار شب آیات نا زمہ پتہ لایلو ان ماکم بشکاز تاو سر مو سمون غږی خستونګه بیان کاوه غوتب زمای دوی شه دے سنیش کوله نو فاتیہ لاړ شای فرعون فرعون تھا فقولا ورتوای چنا رسول رب العالمین مون استادی د رب العالمین یو ان ارسل ما اسرائیل را خوشی کوم ته اسرائیل ته غلامان جوړ ورته بیان فرعون چې دا خبره اورېده اوې ها تم دو نشوي مون ته خبره کې زما م په کور و پا او زما په تاریخ هټ شو یو اس مونږ ته خبرې کړي دی واقعي کوم مقامات دي خو دا وخت کميده وجنه بس ز پمنډه شو یو مقام ختم شو نبوت مه له شو دویم مقام فرعون تر اغله دی داوته ور کړلې نو د فرعون سره شوبحات او اعتراضات او دغې جوابونه قال چې داوته ور کړګنه قال وی فرعون او علم نرب کا علم نورب کافینا وري دهتنې پلی شوي پهمونکې معشوملهکه مونږلو کړي توسمونږ ته خبرې کېته را مونږ که د خوړلی دا اوسی ده موږ کړړی او مونږ ته م سړی کې زمونږ په تعلی ل شو او دویم اوله بستهفینا او تا وخت تیر کړړی فینا پهمونکې م نوې ک د خپلو م نه س نه چندند کلونه او سممت لب ی موږ ل کړړی دویم زمونږ په کړی او وط کې سه شو. زمونګه پدې کړی وطن کې لوې ځوان شوی غټ پټ شوی دنوبوت داوی دینه کوله اوس بار شرط لاړې او سره غځ پیغمبر مړومی کې دا چې د چي جنټه څنګه ټاپې په لګې خو حرامي دی فرعون هې خبر کو وګوره یو زمونږ په تعیل و شوي وی. مونږ د مسی کې دویم وله ب من عمر نوور کسیین او تا ویر کړی په مونږکې د خپلو مار نهچند کلونه تر ځوان پورې تدل ته غټ پټ سړی شوي او و دا خبرې نه کووری چې بار لاړی بل ملک تا نو زمون د مل خلاب بل ملک سر دی سیاسی وفاداری کړی ده او زمون د خلاب د مل خلاب دسه ساز شوړی د اوس نه پ غمبرې د په سیاسی زموه کوو او دریم و افعلتا او تا کار کړو فعلتا کله کی هغه کار ستا فعلتا چي تا کړو او هغه یاد شي چې کار دې کړو وګوره مبهمه خبره کوي داسې حرامي دی خلک په شک کې چې خدای خبر ده خدا بس چل کړي دا وتا قتل یاد وي خدای سي مبهمه ورتوي خلک په شک کې يبهامه دي دا پارا کړو وانتم منل کافرین او سوره او تاسو د کافیرونه من کافيري نه منو منکرین وانتم منل کافرین او تاسو مون کې رونه نه نيمني يا وان تمين الكافرين زموږه سان نه اوس مون کي رحسان فراموشه موسى عليه السلام طيب موسى عليه السلام بار راغی اس نر نر و راغو جوابونه و نر نار پیغمبر دې ناري خبري کوي نر سره دې ناري خبري کوي داري جواب ورکي خو پلوف نشر مرتب سره نه ور کوي مرتب سره ولي احمت محققي دا دوي خبر خطرناک و دا درې ما وتوي وفعل تفال تا كالتي فعلتا کار چې دې کړې وغه کار نو دا خبر ودا دا ودا پیغمبر پاک لمن داغ لگی دا دوی ووی خوده خبر سچو لیکڑے دا. دا سی مبہم خبر او کڑے. نو جواب دا غی ورکی قال دا ورتوی موسی علیہ السلام فعلتھا کھڑے میں کار میں کھڑے منکر نیم ای زنده غوخ کی وا علم من الزوالین عاوز استا سن روک شویم دا دا راغلیم کسکول شوکے زوالین دا معنی چ گمراہو زالین روکیدل تا وئی زلالت په معنی دا سر راجی روکښې روکېدل قران کې را راځي منکرين قیامت څه وي باز اعزاز زلالنا فلارض کله چې زموږه کې روکشو ذره ذره شوبیاو پیدا کی نو زلال په معنا د روکېدو زده نه رو کوم داري اوس راغلم کسا کولې شوکې نو منکرنه فعل توها يا زوالين په معنا د محبين اي وا فعل تو ها دا کار می کڑی و سڑی می پا سوکوالی و منکر نیم ایزن دغا وقت که وانم زوالین او زمو حبت که اونکه ام دا مزلیمان و سره مزلومان سره مزلوم سرم محبت او ظالم می زکو و پا سوک بانده خوا ففرر تو من کم نو ستاسو نو لما خیب تو کم کل چی دا نو یریدم چه تاسو ظالمانیه او تاسو برابان ظلمو که ما انصاف کرده ده خود ملک انصاف نیشتا نو چه کم ملک انص وبلا ذا چې دوی می اعتراض را باندې کړو چې ولابسته فینا مين عمره کسینین دلته ونه مونته مخ کې نه وي اوس بار لاړې دا بار د چي جن شوي وې پیغمبرې نو نای نیم و وحولی ربي حکم او را کړې ماته زماره پیغمبري حکم پویا علم وجالنی من المرسلین او غزه ګرځولم د مرسلینونه ز پیغمبرې الله نو را کړې د چي جن نیم راغله ک نعمتون ديدا سي تابانی ما نظام لګي را به شهلم لري کړي دا ده چي چنته میر صاحب افغاني سه به الله دې سيادت وركي او موږ کله پنځ پیر کورانوي بیا افغانستان د نو د دا داوود او د دا ډیر شو حکومتونو هغه وختو نو په موږ دې الزام لګاو چې دا د پا پا پاکستان نارغلي دي دا داوي دا جنټان دي دلته د عمل خرابي نو موږ توحید مسله باندې نو موږ دې الزام لګاو او فرعون او موسی عليه او دریم جواب دا غولني دې سوی فراعون وتصویرو فراعون ورتوی زمون په تعالی لويشوي زمون دي خړلېدا دا غي ولا يونار جواب ورکاي او وتوي وتيل کنيمتون دا یو نعمت ګوټه ده د پارا دا یو نعمت ګوټه ته مون نه چتهس باتي علي په ما باندې په د مصباتا چې زماده خړلېدا مونږ ستانه د خړلې تاسو زمون خړلېدا انا بت بنی اسرائیل او تا خدمتګار جوړ کړيدي بنی اسرائیل سمانا مونگستانه دا خواله زما قوم ټولو مرگتل دا و تا خواله لی دا پوششوه پا خبره زماق قوم بنی اسرائیل زمیداری که نوکری که خدمت که مل خودوی چلی نو زما خانه دا نو گتل و تا خواله نو کما پا که خواله نو دا سشوه دا سارابان ایسان ده نو جوابونی ولو قال فیران و اما رب العالمین بلا شبه داغی جوابین شده